och välkomna till fyrkantiga ögon mm. Denna regniga, riktigt jävliga höstdag som har varit precis i stort sett hela dagen idag Ja, det var jobbigt att köra hem idag kan jag säga För det var jättestora vattenpölar på vissa delar av vägen Sådana här som gör att man glider fram med bilen och skulle man behöva svänga så hade det inte gått Nej mm. Så det var lite otäckt Och sen så kom det en massa ambulanser Och brandbilar i vägfarande Jag vet inte varför Men det är väl någon som hade tänkt att de skulle köra om Och köra som vanligt Fast det är kallt och blött ute ja. Och det är ju tråkigt att man resonerar så Och råkar illa ut Om det nu är så Nu får vi väl hoppas att det inte var ja, just det. det. så här riktig Stanna inne och spela tv-speldag liksom. Ja och tända ljus kan man börja göra nu igen, det tycker jag ja, är gött Ja, precis, och värma en kopp varm choklad och mjukisbyxor och raggsockor på sig Ja, just det, det låter gött det Nu kan man sitta där och titta på Ja, den här veckan så ska vi prata om ett väldigt kontroversiellt ämne Ja Vi ska <laughs> prata om Starfox ja. och Lylat Wars Precis, vi tar... Eftersom det, det känns ändå som att det där är Mer eller mindre exakt samma spel Alldeles ja. det. Vi, uh, vi kan de här säga väl Lilith Wars är en remake då På Star Fox När Star Fox 2 uh, Lades ner och Men dök upp på Den här Super Nintendo Classic Mini mm. Först i, i år va? Eller var det förra, förra året? året. Fan, jag blandade. Fan, det har gått så jävla snabbt det här året Ja, ja visst jag får Det en är helt jävla sanslöst Ja, men i alla fall uh, Det men jag måste berätta en annan sak först om mm. vad jag har sett på. Mm. Jag var på bio igår och kollade på Black Clansman. Ja, yeah. Ja, blir bra film. Riktigt, riktigt vass faktiskt. Mm. För er som inte vet så handlar den om en polis. En av de första mörkhöde poliserna i så 70-talet. Någon gång här tror jag att det har blivit lite Fel i mitt huvud Kontra, den bygger på verkliga händelser Ska jag säga mm. Och jag tror att de för att det ska passa filmen bättre Har förlagt hela historien Lite senare på 70-talet Mot vad det egentligen var Okej okay. Det är något med tiden som inte stämmer Kontra verkligheten i alla fall Men i alla, ja eh, Den här polisen Infiltrerar i alla fall Ku Klux Klan Mm och då kan man ju fråga sig hur det går till. Hur kan han infiltrera en sån rasistisk organisation när han själv är afroamerikan? Ja, för det finns ju absolut inga andra snutar som är vita liksom. Nej, de har nämligen gjort så att den här karaktären som heter Ron, han pratar med klanen, eller organisationen som de vill bli kallade i filmen. Mm. Han sköter all telefonkontakt, medan sin annan då, vit polis, spelar honom. Aha, okej. Okay. Så det var två personer inblandade i den här uh, utredningen. Mm. Uh, rätt fascinerande koncept faktiskt. Hur de uh, också hur de byggde upp det till hur han först, hur han börjar som polis, hur han får göra skitgörat, mm. men sen får mer och mer ansvar då. Och uh, det var intressant att följa hela vägen faktiskt. Uh, det var en betydligt roligare film än vad jag hade fått känslan av. Vi var många på biografen som skrattade väldigt mycket. Flera, flera gånger. Det hade jag inte räknat med. Men jag tror att det är Spike Lee som har gjort den här filmen. Okej. Okay. Har gjort ganska mycket bra film faktiskt. Men nu var det väldigt, väldigt länge sedan som jag såg någon. Han gjorde en film för säkert 8-10 år sedan som heter The Inside Man som jag tyckte var riktigt, riktigt bra också. Men sen har han gjort lite mer såna här och ska man säga, lite mer svåra filmer. De har inte känt så kommersiella de som har kommit. De har fortfarande varit bra men de har inte blivit några succéer just för att de kanske det känns inte som någonting som lockar den breda massan på samma sätt. Nej. Och det tror jag sättet när han vill berätta den här historien att få med lite mer humor i det hela. Mm. Tror jag är ett sätt att kanske göra det lite lite mer lättillgängligt. Okay. Kände så i alla fall. Uh, vad kan man säga mer om den här då uh, Fantastiskt skådespeleri uh, Kanske fans från Adam Driver mm. Du vet Kylo Ren från De här två senaste Star Wars filmerna mm. I den här huvudserien uh, Fascinerad över att Man kan ju känna ibland <coughs> Han slår väl ändå igenom stort Med Force Awakens och The Last Jedi Ja, det får säga. Och gör väl där en av huvudrollerna och ganska ikonisk roll skulle man kunna tänka sig att det kommer att bli i alla fall. Men det är kul att se att han... Man påminns ju inte alls om att det är han när man ser på den här filmen. Vilket känns väldigt, väldigt skönt. Han blir ingen sån typisk karaktärskådis. Nej, han känns absolut inte som Kylo Ren. Ja. Och det är så att han är en för en bra skådis för att gå i den fällan. Så känns mm. det. För till en början så trodde jag ju nästan att det skulle bli... Daisy Ridley, hon som ju spelar Ray- som skulle bli den här som fick fler och fler roller nu. Mm. Men det har väl inte riktigt blivit så. Jag ser att hon gör lite småfilmer så där, men inte, den, inte de här Hollywood-rullarna på det sättet. Märkligt ändå. Ja, men det kanske är att hon- blir istället då lite förknippad med- karaktären Ray då kanske. Mm. Även om jag tycker att hon gör den- väldigt, väldigt bra. Så jag tvivlar inte på att hon skulle klara av- att göra andra roller- men det verkar som, till exempel, hon var ju ett sånt ryktade som att hon skulle spela Tomb Raider, till exempel. Mm. Men det blir ju vår svenska Alicia Vikander istället. Så det känns som de här rollerna, det ryktas som går i slutändan till någon annan istället. Ja, ja, visst. Men så har det inte blivit för Adam Driver som gör ganska mycket film. Mellan Star Wars-filmerna. Ja, det som vara oss jävligt hårt arbete. Mm, det är det säkert. Men som sagt, han var... Väldigt, väldigt roligt att titta på i den här filmen mm. eh, Se, vad kan vi säga mer Det är väldigt, väldigt bra musik i filmen Den är blandat lite Emerson, eh, Lake and Palmer Lite den typen av musik Det är så progressiv rock från 70-talet mm. Eller progressiv kanske man ska säga Det är inte progrock alltså Utan den engelska termen progressiv då Mm eh, Framförallt också väldigt, väldigt snyggt filmad det är någonting med klippningen där den ibland, kan säga när de filmar de här Ku Klux Klan Medlemmarna så blir det väldigt, alltså uppnära karaktärerna och lite hetsig klippning. Mm. Medan att i andra scener det känns som en helt annan film där det är så här långsamt och nästan lite filosofiskt. Alltså det är mycket så här när karaktärers ansikten emot ljus. Ja, det var snyggt. Mm. Och sen har den ju berättat att den var väldigt, väldigt rolig. Den kan ju också vända om och bli sådär ont i magen, obehaglig. Framförallt precis i slutet, det absolut sista, mm. så lyckas den med det extremt bra. Uh, och det vill jag inte säga någonting mer om, för det tror jag man ska uppleva på plats. Ja. Så, <laughs> nej, men det kan du förstöra, förstöra väldigt, väldigt mycket. Så vi säger det, den har ett Extremt effektfullt slut Som går från roligt till allvar På ett sätt som Jag tror aldrig jag har sett tidigare Någon gång faktiskt oh, fan. Det är den här filmen så när man När man går ut därifrån Så känner man att den är Absolut riktigt riktigt riktigt Höga betyg Nu brukar inte jag prata om betyg på det sättet Men garanterat En nya kommer den då landa i När man har sett den någon mer gång mm. Det tvivlar jag inte på då är det en fruktansvärt bra film Ja, det var det, det enda, Som jag 10. hoppas att väldigt, väldigt många går och ser ehm, Det känns som en väldigt viktig film Med tanke på hur klimatet ser ut I många delar av världen idag ja, jag Tycker jag att man ska gå och se det här Och jag hoppas också att Den kanske inte kommer att vinna Några Oscar Möjligtvis inte Men jag tycker att den ska vara nominerad I väldigt, väldigt många kategorier Mm det hoppas jag att den blir. Det är någon form av erkännande. I alla fall. Ja, det ju, känns som att det är viktigt att belysa mycket av det här ämnet nu. I och med att det är så jävla mycket okunskap som florerar runt. Ja. Och folk eh, blir med allt dummar och dummar i huvudet känns det. Ja, det verkar så. Det var man konstaterade. Tänk tänka sådana här dårar existerar. Ja, som jag var med Jonny och tittar på det när han sa så när vi gick ut. Jag bara... Ja, det är helt obegripligt. det känns som att det blir fler och fler också. Ja, visst det gör det, det Att det är någonting som är lite latent hos himla många som de kan leva ut nu liksom. Mm. Och att eh, man har på något jävligt konstigt sätt börjat blanda ihop åsikter och kunskap. Mm. På ett sätt att man eh, står fast vid en åsikt även om man blir liksom, motbevisad rent sakligt. Ja, just det. Och så får man en jävla tokpresident i USA och ett jävligt jobbigt parlamentariskt läge i Sverige. Och mm, allt sånt är då. Massor skitsdubbla där och Det, massa skitstövlar ut i det är väl lite därför den kändes så aktuell då, som jag sa. Som jag mm. tycker att man kan gå och titta på. Den har ju gått ett tag nu. Jag såg den ganska sent. Men den gick igenom de mindre salongerna. Men jag tyckte det var 75 procent fyllt ändå, kanske. Så det är kul att se att folk går dit. Ja. Uh, när man säger jag har varit inne på det Några recensioner Att det är skönt att det kommer lite sån här film också uh, Alltså jag älskar ju både science fiction Och superhjältefilmer Och actionrullar Som Mission Impossible Och Star Wars och Marvel filmerna Men Det är skönt att det fortfarande kan komma någonting annat också Och se att det går ja. ganska ganska bra Det som kommer Så att det finns en möjlighet att fortsätta göra dem också För det verkar man ju att Om ingen går och ser det Så... Har de inte råd att göra filmerna. Så de måste ju gå plus. Liksom. Ja. Och det verkar den här göra. Det är skönt. Och nu, det ju, nu går det ju så många superhjält filmer hela tiden. Så man blir ju mätt av det utan att ha, ens ha sett filmerna. Man ser så många trailers överallt. Så att tappar sugen lite grann. Ja, det är ju inte jag då. Nej, det, men... det vet jag ju. Men jag känner bara, att fan. Kan inte komma någon annan film någon gång? Mm. Och nu kommer den femte Captain America. Och då ska alla i... Justice League eller vad andra kan vara, vara med Helt plötsligt och mm. Sen ska, kommer det 15 nya Spider-Man nu Och då kommer det att vara eh, Tre olika Spider-Man Lägger så, vi in och en, och en var... liten rättelse och säger Avengers där direkt så att vi inte får Någon serienisse efter oss Jag ville nästan att du ja. skulle, inte skulle Säga någonting ja, Men nu gör jag det ändå <laughs> Jag fick nämligen en känsla av att Det det jag gjorde han med flit <laughs> Han vet vad de heter Ja och så Kommer det att vara Sådär lagom Innavlat i de här filmerna Och det, jag gillar superhjältefilmer Så att jag försöker inte sitta här Och raljera för att jag tycker att de är dåligare Så här, jag tänker bara att det kommer ju så jävla mycket Ja Marvel pumpar väl ut Tre om året nu ungefär det, och det är... om, När vi är på bio så är det Nästa Captain America lite, Och sen kommer det en till Sådär Captain America som inte är Captain America Och sen då kommer dit en annan gång och så är det Captain America och Iron Man och sen är det Captain America och Batman och sen är det farmigt vad Men apropå det här med trailers och så. Mm. Eh, att man ser superhjälte-trailers på superhjälte-filmer så eh, var det en trailer innan den här filmen. Eh, med en film som heter eh, Bad Times, heter L. Royal. Okay. Så jävla snygg trailer. Vet jag ens när det. Vanligtvis så sitter ju ganska många Och jag också bland annat Man kan sitta och småprata lite under reklamen Och de här trailerserna mm. Men den här var så snygg så att hela salongen Bara blev knäpptyst Fan, Sånt händer ju aldrig Nej, Väldigt, väldigt sällan Och lite den här känslan att Det här känns lite så där Crime, mystery, thriller-aktig film Men det var väldigt svårt att få grepp Exakt vad den ska handla om också mm. Så den håller någon form av Mystik över sig Mm. Men eh, det är i alla fall med Jeff Bridges och Chris Hemsworth Och hon tjejen från de här 50 eh, Shades-filmerna där Dakota Johnson Så det blir Tor med Ja, precis Och Jeff Bridge tycker jag bara blir eh, Blir bara bättre och bättre, tycker mm. jag Så det, den ska bli spännande att se vad det är för någonting jag såg att han som har gjort den är den killen som gjorde The Martian, om du har sett den. Nej, den ville jag se, fast jag glömde bort den. Nu kommer jag ihåg att den finns igen. Så ja, bra. den var ju också helt okej, okay, om man säga. spännande och så. Mm. Men det här såg väldigt, väldigt roligt ut att få ta del av <laughs> någon gång i framtiden. Ja, ja visst. Så det, det är inte ofta det händer, men... Jag tror att den fångade väldigt, väldigt många sin intresse mm. Vilket återigen blir då att en bra trailer eh, Är ju viktig Ja, herregud För den här filmen hade jag faktiskt inte hört talas om innan Nej. Vanligtvis har man sett dem lite här och där Eller, ja Ja, eller att det är reklam på Youtube Eller sådana ja, här det. skit Men det är nästan så att jag kan lägga upp den trailern sen mm. Så eh, får ni titta på den Och säga vad ni tycker och tror Ja, visst, absolut gör det var väl vad jag har gjort den här veckan Det har inte varit så mycket mm. spelande heller, tyvärr Nej, ingen flygplan Nej, det, det, det går lite lite i perioder Nu har det inte varit något på ett par, nästan tre veckor tror jag Så jag har inte spelat så mycket Nej Det har varit lite annat ja, istället Jag har inte gjort någonting eh, särskilt remarkabelt heller Jag har eh, streamat när jag har spelat emulerade 8 spel på min Switch Det är det jag har gjort Körde igenom Super Mario 3 utan att varpa. Fast jag egentligen tog flöjtare för att jag tänkte att jag kommer aldrig orka spela igenom hela det här spelet. Men då blev det så bara. Mm. För jag var, kom för långt in i en massa konversationer och samtalsämnen. så När jag satt och babbla samtidigt som jag spelade. Så att det bara blev så. Ja. Men det var ju jävligt trevligt. Så jag körde jag igenom Zelda också lite snabbt. Kul att du kör igenom de spelen lite snabbt. <laughs> De är ju roliga Ja jo jo men Jag tänker att Det tar ju ganska lång tid att köra igenom Zelda va? Ja Men jag har ju spelat det så jävla många gånger Så det här första varvet Det går ju på en och en halv timme ja, ja. okej okay. ja. När man vet vart allting är Och i vilken ordning man gör saker mm. och sådär Så det, det gick väldigt snabbt Faktiskt Och Super Mario 3 ja, det tog väl såklart lite tid Men det flöt väl på hyfsat. Jag var jävligt trött när jag spelade dem också. Så att det var några snära missar jag gjorde som jag tänkte att det skit jag i. Liksom, det får vara som det blir. Det får bli som det blir. Man dör lite på konstiga ställen. Mm. Gärna samma sammanställa flera gånger och sådär. Men ja, man har väl sina dagar. Ja, visst har man det. Så egentligen har jag inte gjort så mycket mer än så. Nej. Ja, jag har haft sådana här dagar och som jag sa förra veckan också tror jag att man tittar igenom Mighty ducks -filmerna. så Sådär, man tar en någon dag i tre dagar. De jävla filmerna har jag fann inte sett sedan jag var på ett barnkalas på 90-talet. Nej, men de är så jävla kultiga alltså. Ja, alltså jag har ju väldigt goda minnen av dem men jag vet inte fasen hur jag skulle reagera om jag såg dem nu. Nej. Antagligen likadant. Mm. Ja, fan det är, det är underhållande barnfilmer liksom mm. Man får ju ta det här för Lite för vad det är de filmerna att Man får inte se dem Med vuxna ögon så, utan man får Det är filmer för barn Och barn ska kunna ta det till sig Och det är och då, inga husdjur som är med Och liksom styr upp allting Nej, man pratar inte om det Det finns ju några fruktansvärt såna, Bra sådana också är Jag och Max såg alla Air Bud-filmer Jävla hunden, basket och Fotboll och allt vad fan Det var. Det är alltid så med sådana här jävla filmer med djur i, Speciellt hundar Att de alltid är någon form av hjälte ja. På något sätt den första, ja. Nästan så att det är provocerande mm. Den första såg vi också dubba till svenska För det var den enda vi fick tag på Och där har de också valt att, <laughs> att ja, Den här utspelar sig i den här delstaten i USA Fan de har ju rätt speciell dialekt mm. ah, Fan Göteborgare får dubba det här Alla pratar göteborgska Buddy <laughs> Ja det är fantastiskt Till och med i sån här jävla filmer som The Hills Have Eyes Nu har jag bara sett remaken det är också det här Fruktansvärda saker som händer Ganska rå film Ja den är bra den Och sen kommer den här jävla hunden ändå som sådana här disney hund -hjälte, liksom. Mm. Det är den som förstör hela filmen Den är en sån hjälte Ja den är jävligt bra den runnen jag menar, det mest tro troliga Det var att man hade nackat hunden och käkat upp den direkt liksom. Ja Inte för att film ska vara liksom Trovärdig och övertygande Men det känns som att man bara, man, Fan, fattades bara det, ungefär så Ja Och den ord han Ja, jag tycker den är fruktansvärd Jag skulle ja. inte vilja se den igen Jag såg eh... Jag hade sett den en gång Och så tyckte jag att den var jävligt bra Och så var en kille jag plugga med på den tiden Som heter Christian Som gillar skräckfilmer Jag tänkte Bjuder hem honom Och så kan vi se den ihop Och se vad han tycker mm. och Hade han även med sig Johnny Så är det en scen När De är i sin RV mm. Och så ser man hur det blinkar lite uppe Uppe i kullarna så där. Mm. Och då är det en karaktär En tjej som går fram och ställer sig Och spanar ut genom fönstret Och så kommer hennes bror och slår sig på rutan. Åh! En sån där jump scare. Mm. Och när det sker så blir Johnny så rädd att han skriker också. Ah! Men gör också en sån här rörelse, alltså. Kaströrelse eller så ja. jag blir livrädd rörelse för händerna uppåt. Det kastar sig bakåt. Ja, liksom. kastar sig bakåt kan man säga. Det är bara det att han har ett Vatten, ett glas med vatten i, i handen Som han kastar rätt i ansiktet på Christian <laughs> Sånt händer ju inte på riktigt <laughs> Nej Det brukar hända sånt när jag är inblandad på olika sätt så, ja, ja. Du har någonting med dig där Jag gör saker själv Och lyckas och då påverka andra Till den grad att de också ja, Jag var ju helt övertygad <laughs> om att du skulle dö idag Idag? Ja. Varför då? Sissi berättade att du hade att du satt med datorn i badkaret. Ja. Och det tänker jag väl att det här kan inte sluta bra. Ja, nej. Det där var ju inte ikopplad i alla fall. Vad jag tänker ju för sig så här att... Om jag känner dig rätt så är det ju att även om du fepplar rätt mycket så skulle det nog aldrig vara att det så att det blir en fara för ditt liv. Ja, nej. Så det troliga skulle ju vara att du kliver ur badkaret och lyckas snubbla på något sätt så datorn flyger i vatten. <laughs> ja, det, det, det är nog snarare så, jag. Jag hade alltså datorn på en pall bredvid badkaret. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, det var det jag misstänkte Och också. inte med sladden i heller då. Så då är det ju ingen fara. Nej, för några andra som inte ska nämna min namn var ju liksom, nej men herregud, är inte det livsfarligt? De trodde väl antagligen att du hade datorn i knät typ i vattnet eller någonting ja. eller att du hade såna här badtofflor som den flöt på liksom. ja, just det. Ja, jag behöver säga att så länge inte kabeln sitter i så är det ingen fara. Nej, det kanske inte. Nej. Ja, jag skulle inte riskera det så men ha den på en pall är ju absolut ingen fara. Nej. Det är väl det borde man nästan kunna räkna ut om någon hör av sig och säger att jag sitter i badkaret och jobbar. Ja. Sen så drog hon slutsatsen att men han måste sitta och rätta på papper. Ja, ja, okej. Okay. Nej. För det klarar jag också av att Du menar att man eh, får provet på datorn. Det är jättelätt att rätta och kommentera i datorn. Men man skriver ändå ut på papper. Finns det de som gör det också? Ja, jag vet. Det är jobbigt tycker jag personligen. Ja, ja, ja, att det ja, jag, vara... jag begriper inte varför man gör så. Men eh, om det funkar bra så ska man ju göra så. Ja. Självklart Okej, okay. uh, Starwing, Starfox Vad fan ja. kan det ha kommit? Hur fan det var tid? det nu? Var det Starfox i USA på den tiden Och Starwing här i Sverige? Ja. Pell versionen kanske Ja, precis mm. uh, Varför, kommer jag inte ihåg Om det var något annat som hade det namnet Eller För jag, jag vet inte Faktiskt, ärligt talat Nej men ska man kunna säga att det här är Väldigt inspirerat av Star Wars, det av namnet Och att man åker runt i Sådana plan Ja, det går väl att säga det är väl... R-Wing heter väl de planen dessutom Ja, precis Jävligt fascinerande spel på ett sätt För det är ju sådana Rail shooters mm. Som du ser alltså bakom planet Vad har vi för um, ja, Jag på typ det här Ja, exakt, och han som flyger på någon jävla grej som också är ett säga spel va Man ser en person som Ja jävla ja, det är det här som man skulle ha 3D-glasögon till och grejer Ja det är mycket möjligt, vad fan heter det? Space Harrier space harrier Just det, mm. det var det jag tänkte på Den, Det finns ett cotton -spel som är så också tror jag Ja, det gör Panorama Cotton Till Sega Mega Drive mm. uh, Rätta med alltså, jag har inte spelat De här spelen så där jättemycket De känns ju mer Tycker jag Alltså de, de är inte i 3D va, för det första Nej, på nej, sätt Inte som, som polygon trigger ju inte. Nej, och så känns de ju betydligt mer ösiga, alltså mm. betydligt mer hålla in knappen och röra mycket fram och tillbaka. Ja, alltså över de bil. Är, ja, då känns det ju mer som uh, shooter maps ja, i på precis. Mm. Och Koton är ju en shooter map-serie också. Mm. Uh, där kanske det här uh, Starwing då känns betydligt mer, inte säga att det ska vara lite tatt. Taktiskt, men tempot är ju lite lägre I alla fall Ja, det är ju mer en rail shooter mm. på det sättet ja. är det ju. Där fiendeplan Kanske framgår Är så i de här spelen också Men bossarna, man ska skjuta på vissa punkter Väldigt, väldigt tydligt mm. Sådär till exempel Och även en del fiender skulle jag kunna tro Som har någon skuld till exempel Eller något som sen försvinner Och så, då kan man peppra Ja, och eh, i första spelet så åker man bara Rakt framåt helt enkelt Ja jag tyckte att det var ganska spännande När spelar spelade första gången För när du trycker på start på titelskärmen Så får du ju testa och styra planet mm. När du får en liten ruta i hörnet Du väljer om du vill köra spelet eller training Och sen får du ändå testa kontrollerna När du ja. väljer vilka kontroller du ska ha Om uppåt ska vara att planet flyger uppåt Eller om du ska trycka neråt För att planet ska flyga uppåt mm. Jag vill ju ha inverted då Alltså när jag tycker neråt så ska planen gå uppåt. Ja, ja, för fan, det går ju inte att spela sådana här spel. Ja, vi har ju en gemensam polare som kör tvärtom. Jag trodde att jag skulle föredra tvärtom när jag spelade Star Fox 64 till DS. Mm -hmm. Det gick inte. Nej. Det kändes så jävla ologiskt. Ja, för alltså så som jag tänker i huvudet, det är att jag tänker, även om det är en analog knapp, mm. eller för den delen en. En spak En spak Så, Nej, men så det att Även om det är en knapp att trycka på Liksom digitalt styrkors som ja, vi säger ja, så ja, då, Så tänker jag att det är en joystick mm. Och När jag trycker neråt då Så är det som att dra en joystick mot sig ja, ja, visst. Och då Går ju ett flygplan uppåt Mm Och det är Så ju... det, det är det tänket som sitter för inpräntat i skallen ja, det, på mig. Ja, precis. Det är ju någonting psykologiskt för att det är ju ett plan du styr och helt plötsligt som vill man ha den här styrningen. Mm. Men om man tänker på spel som Afterburner och Panorama Cotton Space Harrier som känns hyfsat liknande i alla fall. Mm. Alltså där är det ju också väldigt direkta kontroller. På det sättet att trycker du på uppåt så rör sig gubben liksom mer eller mindre exakt då du trycker på knappen. Ja. Men det här planen känns ju ändå som att det finns en Lite liten fördröjning att det, det ska ha en liten tid på sig att rotera planen ja, liksom ja, åt visst, det hållet Ja, Så är det ju. Och så, och så skulle det ju funka på riktigt också. Ja Och då känns det som att då måste man ha den styrningen till ett sånt flygplan. Annars så går det liksom inte. Nej. Så jag kör gärna också så. Så kan man bara göra en sån träningsbana. Du ska flyga genom ringar och se hur många du kan ta i rad. Liksom. <hör> ja. Det är väl också sånt där. kändes som att det var en våg där på 90-talet när det var spel som hade sånt practice-läge så att man får typ öva på spelet. <laughs> nu kommer jag inte på några andra exempel. Det är mer. typiskt. Men <laughs> eller, jo, <laughs> ett exempel som egentligen inte har så mycket eller som inte har dugg med det här spelet eller den genren att göra, det är ju Lemmings 2 hade sånt practice-läge. Okay. Då du får en stor bana där de bara går runt och du får välja vilka sådana grejer de ska ha. Mm som man klickar på där nere så får man 99 av alla så du kan <coughs> kombinera byggandet med superlem och alla de här jävla grejerna bara för att testa dem ja, okay. vad de gör eller fylla hål med cement och såna här grejer jag tyckte nog mest att det var roligast att köra practice för att använda superlem får dem att flyga upp i taket så att de eh, ramlar ner och slår ihjäl sig ja. <laughs> det var nästan det roligaste med lemmingspelen var ju att ha ihjäl dem det ja, var på så brutala sätt som möjligt. Ja, man kör seriöst tills man kommer till en bana man fastnar på och sen. Ja, <skratt> <skratt> fan, det kommer jag ihåg. Det var det andra spelet jag fick till Super Nintendo. Mm. Lämnings, det gillade jag inte då när jag var fem år. Jag gillade så jag det. Jag funderar, funderar på ifall det var Farsan som ville ha det och köpte det. Titta, ett nytt spel, god det var inte så kul. Nej, men fortsätt med Super Mario och du då? Du var ju lite kvar där. Och <laughs> <laughs> De spelade den när jag hade lagt mig. Helt rätt strategi. Undrar om det kan ha varit så. Gällande. Det var som när jag fick mitt Super Nintendo. Så fick jag med PGA Golf. när PGA Tour. Ja. Det spelar jag ju aldrig. Nej. Men jag vaknade... En natt av att mina föräldrar smög in på mitt rum och kopplade ur mitt Super Nintendo och snodde det till med sig ut i vad vardagsrummet. Ja. För att spela golf. <laughs> ja. Det är typ en av de här typ fem gångerna någonsin som min mamma har spelat tv-spel. Mm. Nu spelar de väl mobilspel och sådana grejer. men ja. Kanske inte ska hänga ut min morsa nu men jag kommer ihåg vad som hände första gången hon skulle spela också typ. Var Mario Kart Och hon körde åt fel håll Hela tiden Och du vet, då kommer den där jäven ner på molnet Och vinkar så här. så ja. ja. Fast det, det känns nästan som att man gör det När man spelar ett spel för första gången <laughs> Jag tycker ändå att det är ju inget Det är inget, inget, inget ovanligt Eller konstigt ja. egentligen Eller jag jo det är det väl Men <laughs> Men att det är jättemånga som jag har spelat Mario Kart med första gången som alltid åker bak länges och fattar inte riktigt när den här Lakito kommer med typ en ruta med stort kryss på och bara nej för helvete, inte det här hållet. Ja. Och, och kör! Tänk om det skulle hända på, på en riktig sån godkart livsfarligt, ja, kraschar de andra. Jag kommer att möter trafiken bara, <laughs> blir en jävla smäll. <laughs> uh, och fattar inte att jag gör fel. Nej, precis. Men, men också värt att notera med Starwing, Starfox att uh, det här var ju, det var ju jag vet inte, jag tycker att det känns konstigt det revolutionerande men det var väl också ett av Nintendos uh, Lite, lite grann för att visa hur kraftig Super Nintendo var. Mm. Med att de hade ett Super FX chip i kassetten som gjorde att de kunde ha renderade 3D grafik. Ja, just det. Och spelet är alltså i 3D med polygoner och så som flyger mm. runt. Och att detta då skulle visa liksom framtiden fast man behöver inte köpa de senaste konsolen som det. ska komma om ett år eller två. Ja. utan Super Nintendo kommer att leva kvar länge. Ja, jag kommer också ihåg det första gången man startade upp den Jag får verkligen den känslan varje gång jag spelar den nu. Det hände ju lite då och då mm. På första banan när de flyger ut ur hangaren mm. Och den där upppumpade jävla musiken drar igång Och jävlar vad coolt man tyckte det var ja. Och den känslan får jag ju fortfarande Samtidigt som kanske människor som inte spelade det så Jag vet jag har jag fått en som reaktion någon gång Att fan vad fult det är. Alltså, de hittar inte riktigt den känslan då. Alltså jag mm. förstår det, att det blir så ja, Jag tycker ja. inte att det är något konstigt egentligen men det... det fanns ju inte 3D-spel Riktigt så på den tiden Så man kunde väl inte göra Liksom snygg 3D-grafik Med liksom textures mm. För det är ju ingen sånt Det är bara block liksom. ja, Enfärgade <här> block men jag tycker ändå att grafiken är rätt snygg liksom, med de förutsättningar man ändå har. Ja, men det, det är ju så. Det är väl för att vi har spelat det när det var nytt. Ja, och sen när man har vuxit upp med Nintendo 64, och då är det väl klart som fan man tycker att det här är fult. Ja, och då blir det så mycket att man tänker på det så mycket att det blir inte spelbart, typ. Ja, precis. Det, det, har, jag... det, det har jag ändå lite svårt att förhålla mig till. Att man tycker att det spelar dåligt bara för att grafiken är dålig. Ja, nej, men det blir som att man irriterar sig lite på det hela tiden. Att det blir förstört helt enkelt. Mm. Man vill inte. Men... Ja, och sen så kan man ju tänka att spelet kanske inte har åldrats särskilt bra. Men jag körde igenom den då förra året. Jag tycker att det har åldrats rätt bra. Det är tajta kontroller och det är inte överdrivet svårt heller. Nej, jag tycker fortfarande att det är roligt att köra. Sen... När du väl sätter igång spelet så får man välja mellan tre olika vägar. Det är det som då ska motsvara de tre olika svårighetsgraderna då. Att alla leder till samma slutmål men att banorna är svårare på de andra två vägarna mm. än den i mitten eller vad det är. Ja, mitten är lättast och sen har jag aldrig riktigt uppfattat hur det är med vilken som ska vara medium och vilken som ska vara hard. Jag tycker Nej. att båda de två andra är så jävulskt mycket svårare. Ja, ja. jag har... Bara testat dem några handfull gånger i hela mitt liv mm. Och kan absolut inte minnas att... att jag tror aldrig att jag har någon klarat någon av dem eh, Där blir det väldigt ett litet dilemma då kanske Med att eh, saker och ting dyker upp väldigt, väldigt sent mm. Och eh, på de svåra vägarna kanske det kräver några gånger Väldigt mycket att man ska akta sig för saker men någon kommer upp så in i helvetet sent. Mm. Att enda möjligheten jag kan tänka att det går inte att klara. Nej. Om man gör det för första gången. Så det är liksom extremt mycket träning och nötande. Och då tycker jag att det är roligare att spela den lätta vägen. För då får man ju ta del på ett annat sätt av de här tajta kontrollerna och så vidare. Ja, det, och sen är det ganska gött ibland bara casual game man säger. Ja. ett spel faktiskt. Så är det. Det är, tycker jag inte att man ska. Underskatta. Nej. Behöver det behöver väl inte vara så jävla hardcore allting. Men jag kan faktiskt inte minnas när jag försökte mig på de svårare banorna. För när jag spelar igenom det sist, då hade jag ändå inte spelat det här spelet på ett bra tag. Jag tror jag. Mer än på emulator en gång, men fan, det räknas inte riktigt. Och då tog jag mig igenom spelet utan att dö. Ja. Och det var bara, va? Jag blev förvånad själv ja, över ja. att det gick så bra. För att det här är verkligen inget spel. Jag har spelat mycket mer än kanske en period i mitt liv när jag var typ 10-11 år. Mm. Och sen bara flöt allting på hur bra som helst. Så jag vet inte riktigt vad det var. Jag hade väl bra fokus den dagen helt ja, enkelt. Alltså, så är det. Det brukar vara så ibland när jag ska spela ett spel som jag vet att det här har jag haft svårt med att klara för att Star var ju sånt jag klarade aldrig när jag var liten. Ja. Och när man då ger sig på, det kan vara till exempel rätt svåra spel ibland också. Så, och så sätter jag mig och så har jag ändå inställningar att jag ska bara spela lite. Alltså, ja. <laughs> spela någonting menar när jag kommer på vad det är jag egentligen vill spela. Lite svårare, ja, ja, visst. Och så går det hur bra som helst För att jag har inga höga förväntningar Så jag är rätt avslappnad Och mm. då funkar det ju liksom. Ja, det är väl ofta så Koncentration, lugn, avslappning då, Ja, det säger väl sig själv Det är det mesta här i livet som går bra När det är just det Ja, så var det en annan gång När jag spelade Dark Souls och Bloodborne Att äh, Fan, jag kan väl försöka ta en boss Liksom under tiden som jag väntar På någonting ja. Så där. Och så går det hur bra som helst. Ja. Man tar typ Smelter Demon på Dark Souls 2 på ett försök ensam. Ja. Vilket är en ganska tråkig och så jobbig boss. Inte så här överdrivet svår, svårt rörelsemönster. Men ändå en sån här boss man alltid dör på. Ja. Eh, och så bara funkade allting. Okej, okay, då kan vi lika gärna fortsätta spela det här då tills... Man kommer till nästa ställe Och då känner att nej nu kan det här dra Kämprätt åt helvete Ja, jag förstår det Men så var det med Starwing Den gången i alla fall <clears throat> Tycker att, jag gillar också Att man kan välja på två olika Perspektiv när man spelar också De här banorna som ändå tar plats På någon planet på något sätt mm. Eller en liksom Specifik plats som inte är ute i rymden mm. I yttre rymden Ja så ser man ju ändå bakom flygplanet Men mm. man kan ju också växla som man ser inifrån Ja, så man får ett sikte då Istället för ja. det man skjuter Eller, ja. ja, precis, man får ju inget sikte När man spelar det här spelet när man kör. I de nyare spelen får man ju det mm. Så att det blir mer som De här Star Wars-spelen, Rogue Squadron Och Rogue Leader och de här ja. Känns ju som ganska snarlika spel Ja, ja visst men i första Starwing så har du inget sånt sikte. Då får man ju bara panga som fan och sikta utifrån vart förra skottet landade. Ja, nånstans. exakt. Och, och sen, naturligtvis, när man har spelat mycket så lär man ju sig, naturligtvis, till slut. Mm. Men jag har aldrig spelat det här spelet på ett annat sätt än att se bakom flygplanet. Jag blir vansinnig varje gång på de här banan nummer två till exempel, när man Kommer ut i rymden första gången Det är en sån där asteroidbälte Som man ska ja, flyga igenom Och då vill spelet att Ja men nu ska du spela inifrån flygplanet För den byter till det automatiskt mm. Och så blir det alltid som jävlar Och så försöker hitta rätt knapp då Så man kanske runt ja, glömma ja, ja. av Vilken fan det nu är Och så drar man iväg en sån smart smartbomb istället Jag bara, jaha Ja precis, det här har ju ändå de här Nu när du säger det Att det har ganska typiska Fast Kanske lite mer förenklade, kanske. Sån här shoot'em up-mekanik. Ja, äh, med... ja, som du säger, förenklade är väl bra. Det finns bomber. Det finns smart och... bomber och så power-ups. Du ja. har ju bara en laserstråle och sen så skjuter du två laserstrålar så skjuter du någon jävla kul. Där. Ja, så det är bara två uppdateringar egentligen. Ja. Så. så som du säger, lite förenklat för du i många andra spel Jag vet inte, är det Gradius-spelen till exempel Det finns massor med olika Och sen finns det något mm. av dem där, är det Axelay, Eller vad heter de? Ja. Där man kan kombinera på olika sätt också va? Och välja, mm. de här olika vill jag samla på Och så vidare och vidare Det finns ju inte här Nej, det är ju inte Radiant Silvergun direkt <laughs> Nej. När du har tre olika vapen Eller ikaruga när du ska välja mellan svart och vitt och Alltså, en del sådana Shoot'emaps har ju verkligen sådana jättekonstiga mekaniker. Eller, här har du en sköldbubbla som du ska använda dig av vid rätt tillfälle för att reflektera bort alla skott på fienden för att få så jävla många superpoäng mm. som möjligt. Eller, mm. Alltså sån här. Det, har, det pratade jag om fan om det inte var i förra avsnittet det här med att spelet kan vara ganska enkelt att lära sig men att förstå systemet mm. så behöver du liksom läsa tusen sidor tjock bok om hur skiten egentligen fungerar. Ja. Här är ju Starway ändå ganska enkelt. Alltså basic, du har smart bomber och sen så kan du uppgradera din stråle liksom. Ja. Och istället för sköld här det finns en sköld va, har jag för mig. Så att man är lite... Du har ju en livmätare i alla fall. Ja, men jag tror att det finns en sån här symbol man kan ta av så att man får en sköld en liten stund. Eller är det i Lilith Wars det finns kanske Jag fick bara föra med det nu att det finns Fan, något det, det, nu, nu minns inte jag det Bara för att du ställde ja. den frågan Men i alla fall, du kan ju slå skott i alla fall Genom att rolla Ja just det, det kan, det man, kan man ju göra Just det, man får ju, det är det som är bra med de här Practice-grejerna och sådär att du, du får ju lära dig lite olika manövrar mm. För du har ju Ändå axelknapparna L och R som gör ja. att du kan luta på planet. Ja. Eller vad man ska säga. Och, vilket också om du trycker in L och sen trycker vänster så svänger du snabbare åt vänster. Det liksom girar ja, snabbt. Precis. Och sen om du trycker två gånger snabbt upp på exempelvis L så snurrar planet runt ett varv mm. en roll. Och träffar i ett skott där då så slår du undan det. Mm. Jävligt kul så när man. kul när man. Det är jävligt snyggljudeffekt när jag säger. Det är svårt att härma men tänk att. Slå fing Knappa till på en sån här Ungsplåt ja. och så lägger du det en högre ton ja, Förstår du vad jag ja, menar ja, ja, Men nu, ja. Så tycker jag att det låter Fast nu, nu Bara för att du ser det ljudet så får jag Tanken på amigaspelet IK Plus När man ska Skydda sig mot studsande bollar Jaha. Det är verkligen sådär Fast så låter kanske mer som att du slår med en hammare På en sån bakplåt Mm men det ljudet fick jag i huvudet nu. Men det okay. kanske, är, kanske är något liknande. Jag kommer ja, om... inte ihåg själv. Jag tror inte. Jag tror faktiskt inte ens att jag visste att man kunde reflektera skott med den manövern mm. riktigt. Hoppas att jag säger rätt nu så att jag inte blandar ihop de här två spelen. Men jag tror det i alla fall. Vi kan väl prata om dem ungefär säker. som att de är samma spel, mer ja, eller mindre. Ja, så är det. För det här känns ju ändå som att det är ganska lite att prata om bara ett spel. Fast vi skulle inte göra så den här gången. Ja, Nej, men det blir som att... Eh, det är originalet och en, remas en remake då Kan vi säga Men är Lilith Wars en remake? Ja alltså det, Man säger när om man läser lite historia Om vad de handlar om mm. Så är det ju inte en uppföljare i den här med märkelsen Utan det är, det är samma story en gång till Okej som okay, med Castlevania Super Castlevania 4 ungefär Ja så kan man säga Så på sätt och vis så är det ju liksom En reimagining eller vad fan heter det heter Så kan man säga mm. Så då är jag med på notarna. För mm. att de är ju väldigt lika varandra. De spelen ja. då. Det, är en, det är väl en del grejer som man får lite extra med mm. Nintendo 64-version. Då har du ju Sikte som i Rogue Squadron. Om mm. vi ska ta något liknande spel. Plus att de har några banor där du kör bil. Ja, och ubåt. Och ubåt till och med. Mm. Så där har man ju ändå tagit eh, några grundidéer från Star Fox 2 som aldrig släpptes. Mm. Och eh, det här vi pratade om... Eh, Ska, är det okej okay att prata om Lilith Wars redan nu? Vi kan väl hoppa lite framåt och tillbaka. Mm, bra. Alltså, det blir väl lite som att jämföra dem med varandra. Ja, men som du kommer ihåg att Emil här tidigare pratade om att man i Star Starwing väljer väg redan från början. Mm. Så är det på något... Det är liknande i Lilith Wars, Man fungerar på lite annorlunda sätt. Eh, många barner har liksom två utvägar eller två Sätt att klara dem på Man får välja väg någonstans ja, banan. Man kan säga, Ibland kan det vara att man ska Flyga igenom de här portarna Man mm. ska döda de här fienderna Man får inte missa någon Och så tar man en annan väg Och då blir det också istället Inte bara mission complete utan mission accomplished Så det står olika När man har klarat dem mm. Och om man får accomplished Då vet man att det här var den svåra vägen mm. uh, Och då inte nödvändigtvis att det är så stor svårighetsgrad på dem, men det ska väl vara lite coolare och alternativa banor får jag en känsla av att de har tänkt. Mm. Men de här vägvalen är ju intressanta för att i första Starwing då är det ju liksom att du väljer mellan de här tre, de här banorna du kommer att köra igenom spelet. Ja. Det ger ju en sorts replay value i det hela. Ja. Och sen så har vi då Lailet Wars om du klarar banan under de här förutsättningarna på det här sättet så mm. får du kanske möta är olika bossar också då? Eller? Ja, det kan det vara. Absolut. Ja, då kommer du ta en annan väg. Det gör ju också att man blir sugen på att spela igenom mm. det spelet tre gånger. Det vet jag så här eh, lite att, då, att det ska vara samma spel om man säger så då. Eh, det vet jag på den första banan är Lailet Wars om man kör den vanliga vägen mm. så får man möta en robot som går omkring. Och det får man ju också då chansen första gången att flyga runt ganska fritt. Alltså mm. det går bara inte rakt fram utan du kan mm. göra loop och du kan göra en sån här halvloop och flyga tillbaka åt andra hållet. Ja, det. det var ju nytt i det här då. Det mm. eh, är väl också lite från två andra som aldrig ja, släpptes. det kan vi prata lite om sen också. Ja. Och eh, i den här då så i den alternativa världen då möter du alternativa vägen jag tror att du ska flyga genom fyra portar Och skjuta ihjäl en fiende Så flyger man genom ett vattenfall istället okay. Och då möter man alltså Bossen från Starwing istället Så då har de liksom samma design På bossen där eh, Menar du sista bossen? Eller? Nej eh, förs, eh, Första banan i Starwing Den mm. bossen som är där ah. Är med i den alternativa vägen På den första banan okay. i Lyleth Wars ah, då är jag med. Så det, som man har sett Där har de ju tagit någonting från mm. det spelet och liksom som en liten hommage Kanske, ja. eller en nostalgifaktor Kanske man kan kalla det också Men då skulle man ja, Då kan vi ju nästan betrakta det som samma spel Som har släppts två gånger ja, Fast det inte uppgifterat jag... ja, alltså, ja, det Tänk kan göra. Castlevania och Super Castlevania 4 det är liksom samma grej där Med, mm. med Star Fox Starwing äh, Även kallat Och äh, Lialet Wars eller Star Fox 64 att, mm. Jävla namn alltså Som man ska sitta och hålla reda på här nu Sen är det ju också en sån här grej som vi inte får missa Är ju att man har ju med sig Man är ju ett Lag eller vad man ska säga Man är ja. ju flera stycken ja. Det är det här Fox-team ja. Har det väl fått namnet i alla fall Så säger man så nu Så det är fyra personer i det här teamet Som ska rädda Cornelia Du har Biggs, Wedge och Iceman <laughs> Ja, exakt <B> Biggs <laughs> Wedge. <laughs> ja, Star Wars-referensen. Ja, och så Iceman från Top Gun. Det får vara mm. Falkor den är lite dryga. Som ja. är, man, alltså, en jävla gnällspikte. Man får ju ändå vibbar av att han och Fox på något sätt är rivaler, men ändå inte på vis. Mm. Ja, alltså, ja. Han är bara jävla grin liksom. mm. eh, Och det är också så här grej som jag kan störa mig ibland på eh, de här, på i alla fall första spelet, att det är en massa fiender överallt Och så, det är ju väldigt lätt att skjuta sina polare då När de ska flyga i vägen för en <laughs> hela tiden ja. Eller att de blir jagade av fiender hela tiden mm. Då måste man skjuta fienden så Och det är, de är ofta han, är. vad heter grodan nu då, sa du? Ja. Slimmy Slippy heter Slippy det mm. Ja <laughs> Och i lajligt har de ju också röster då Och han skriker på hjälp så jävla ofta Jag tror det är kaninen fan med mig i första spelet som alltid så japp mm. yep. Happy Peppy O'Hare <laughs> är... Jävla bra namn Ja, det är det ju verkligen Och så O'Hare Det är sådana de här fablarna som de visade på barnprogram På typ Björnes magasin När vi var små, om du har sett de här Ja, det måste jag ha gjort för Björnes magasin Det är en jävla magasin. Och någon räv med på de här eh... Fan, nu blandar jag ihop dem Det var ju <laughs> en som var animerad med lera och sen var det ju en till där de ser ut och gjorde en massa av typ pappersbitar. De såg jävligt läskiga ut. Ja. De tänker jag i alla fall på när, när jag spelar det här med de djuren. Och att de ser ut som stop-motion-karaktärer på ja. omslaget också. Det, det är ju råfult verkligen. Ja. Och väldigt charmigt. Men i spelet så ser det ju hur bra ut som helst mm. naturligtvis. Men det är ju sån grej att jag vet inte, vad gör de här? Alltså om, låt på ner att man lyckas ha död på alla medhjälpare. Gör det spelet svårare då? Eh, det tror jag inte. I Lightning War så tror jag att de får stå över en bana. Mm. Om de dör på en bana, så lagas skeppet på nästa. Ah. Och sen är de med på en senare då. Ja, ah, precis. Eh, men det kan jag inte påstå att det skulle vara svårare. För det är inte så att man får hjälp av dem Det, det de finns för är att vara i vägen och blir mm. räddade lite då och då mm. Typ som att man eh, Får lite mer utmaning då. Ja, Möjligtvis då att det finns Några barn i Laylet Wars Där man möter ett annat team det är Wolf Team då ja, just det. Som är ett rivaliserande lag På något sätt Men är inte de med Andros på något sätt Eller de är väl typ någon form av legoknäktar eller ja, någonting? De är inte uh, helt superlojala ändå men... Nej, men jag tänker att det är Fox Team då uh, Är det Cornelia, den planeten Snälla planeten ja, som, Cornelia tror jag till och med okay. uh, Som De köper deras tjänster Att ni måste hjälpa oss mm. Ja, det gör vi och sen har väl Andros då, som är antagonisten, eh, köpt. Eller late, som du säger, precis. Wolf-team. Mm. Och de kan ju dyka upp på ett par banor på det. Mm. Är det sådana bossfighter i Lylat Wars? Jag kommer fan till ja. att jag spelare på DS, men jag orkar inte spela så mycket. Jo då, det är det. Mm. Men då upplever jag om man får hjälp, då, då kan man väl se. När man möter det teamet med wolf Mm. Då kan de väl skjuta ner Lite fiendeplan tror jag okay. Men annars vet det Nej. För eh, annars tycker jag ju mest att de är i vägen Det ger ju en rätt god känsla Av att man är team ja, ja. Och flyger Än det här typiska Man är ensam och ska liksom störta En hel armé mm. Vilket i och för sig är De flesta spel och filmer Från den här tiden går ut på så ja. För att inte tala om Metal Gear Mm. Men det kanske var, kanske var gött att det är så att man är flera stycken men det är alltid lika så här man har ett bra flyt på en bana så bara hjälp mig. Ja, exakt. Eller här är min. Ja, ja, just det också när man, man skjuter en fiende som de jagar så det är handorna jävla fälk och som blir förbannad då. Ja, och så ibland kan det också vara så känns det som att de bara, nej hjälp! jag jag blir jagad, bogey on my tail eller vad fan de säger. Ja. Och så skjuter man i elden och så bara, hey that was mine. Och så säger, Men vad fan, <laughs> det var ju inte så. Nej. Och det känner jag väl en sån här grej att äh, fan, behövde det en vara med? Då kan väl de hjälpa till istället mm. på de här svåra banorna i alla ja. fall. Än att uh, man måste hjäl hjälpa dem hela jävla tiden. Mm. Men för att ta lite till det här med de här uh, olika... Bossar och olika sätt att klara en bana på Så tycker jag att det som de gör Väldigt bra i Violet Wars Som också drar igång Det här att utforskandet Och att man vill spela om spelet Det tycker jag är att Man kanske av en slump lyckades hitta En ny väg mm. Och så bara säga ja ah, men då flög jag igenom dem här Det är nog därför mm. Undrar vad det finns på andra banor ja. Och så börjar man att leta Det tyckte jag de gör väldigt väldigt Snyggt i det och också att eh, jag tror att det är den tredje banan som man ska desarmera en bomb på, på något sätt. Okej. Okay. Och där är det så snarare en sån tidsgrej tror jag, att det är en mätare som tickar neråt. Mm. Om tre minuter sprängs det. och har man över en och en halv kvar, så får man också ett annat slut. Mm. Det finns lite sådana där saker också, som liksom, då har man lärt sig, och har spelat den här så mycket att jag har blivit bra på den. Mm. Jaha, då blir det så här istället. Ja det tycker jag de har gjort på ett väldigt, väldigt snyggt sätt. Lite som att leta efter de här hemliga utgångarna i Super Mario World. De ja, där. det blir nästan lite samma sak. Man, man har hört och sett bilder på vad det ska finnas en ubåtsbana. Ja. Hur kommer man dit nu då? Det är, det är väl den där banan, en blå planet, tänker man vatten. Mm. Nej, det var inte så här. Ett riktigt sånt skolgårdsspel. Ja, precis. Du, jag hittade en hemlig bana igår på det här. ja Det är kul sånt. Mm. Man kunde ju fan bli kung äh, av hela klassen mm. om man visste någonting om ett spel som ingen annan visste. Ja, just det. Men just det, Lylous Boars, det är ett av de 64 spelen som man skulle säga, det var nog 100 procentat. Mm. Liksom hittat allt. Så. Ja, jag kommer ihåg när jag köpte det till DS, jag hade spelat det en gång, bara det här var rätt svårt så. Mm. Ah, får jag testa lite. Ja, jag självklart och så klarade hon det på fem minuter kändes det som. Ja, jag tror att du körde inte den andra eh, lättaste snabbaste vägen, men jag tror att det du... var hitta någon sån här alternativ väg som jag kommer mm. ihåg och så kan man då genom att köra den enklare vägen komma rätt snabbt förbi ett par barn nu så att mm. då går det rätt snabbt och. ja för, för jag, jag uppfattade att som att du testade det lite grann. Ja. Så bara, här kolla och så drog du klarat det ja ingen del spelar det här nej ja. åh förstörde jag det nej verkligen inte det var bara liksom att det kändes så dråpligt. här har jag suttit och kämpat med två banor och så. För sen har ju du spelat det jävligt mycket. Ja. Alltså, jag har aldrig spelat det där på Nintendo 64. Jag har ju bara Nej. spelat det på 3DS. Mm. Det var lite snyggare på den konsolen. Ja, ja det är Faktiskt. ju en, är en remake. Mm. Och den är ju kraftfullare än vad Nintendo 64 är. Alltså ja. 3DS vanliga DS är väl typ samma, kanske lite sämre. Mm. Men i alla fall, det var kul. Mm. Ja, men jag, jag, jag gillar de spelen rätt mycket. Sen var det ju med. Nintendo Classic Mini Super Nintendo kom ju förra året Och då fick man ju första officiella släppet av Star Fox 2 mm. Det här, fann, alltså det var ju klart i stort sett det spelet Fast de skrotade det Och så tänkte de att vi för väl över de här grejerna som var lite coola och nya på Star Fox 2 Fast vi har dem till Star Fox 64 istället Ja och ja, efter att ha spelat nu Starfox 2 så tänker jag väl att jag känner ju inte att det är aslikt så. Utan det är mest några, några grejer. Mm. Sådär. Sen tänker jag väl att de kanske flyttar vidare det här konceptet till Star Fox Command tror jag heter det heter till DS. Ja. Det är ganska dåligt faktiskt. De orkar inte köra för. Ja, visst känns det så att uh, de har varit lite dåliga efter Light Wars. Mm. Jag vet inte hur det här um, om man säger Star Fox Ghost Zelda uh, det har, Till Gamecube, det har jag aldrig Spelat, utan det var mer Ett sånt, Rolls Nej. lite rollspel Men action-RPG Vad ska man säga? Ja, det var ju ett Annat spel dessutom mm. från början Som skulle ah, lite ja. typ Dinosaur Land Eller så här, Dinosaur okay. World, och så tänkte man Väl att, de här karaktärerna Är ganska lika dem i Star Fox Och så blev det ett Star Fox-spel Som mm. egentligen inte har så mycket med resten av Star Fox Att göra, för det det som Uh, inget jag har spelat själv Så att det är därför vi håller oss till de gamla mm. Starfox Och så här. kom det ett på Wii U också va Som ja. inte var någon större succé det heller Nej men det har jag faktiskt inte testat ja. Det köpte jag egentligen bara för att det var billigt okay. De uh, rensade butiken På alla Wii U-spel mm. Och då tog jag med det i förbi farten ja. Men det är inte så att jag orkat sätta mig Nej. och spela. men jag har där. sett att det är som är problemet med det Och jag tror att jag har varit inne på det här Någon gång tidigare i den här podden Men det är väl att du styr skeppet med den analoga spaken men siktar med den här paddan. Ja. Och det var väl många som tyckte att varför kan jag inte få... Visst, det går... man vänjer sig, men ändå så att... att sitta och hålla sig här hela tiden. Det... Hålla den där framför sig liksom som Lite... en bilrats. Ja, det blev jobbigt. Mm. tror jag många tyckte. Det är en Nintendo-gimmick-grej. Bara för att vi kan göra så så måste vi utnyttja det. Liksom. <laughs> ja, exakt. Det är som i Super Mario New Super Mario Bros till Wii U eller Wii är det att när du spelar med Wii Wii-moten och för att du ska göra de här snurrhoppen så måste du skaka på dosan ja. vilket jag tycker är förfärligt, eller i Donkey Kong Country de, ja. Donkey Kong Country Returns att du också måste, för att rulla med karaktären istället för att trycka på springknappen som i de andra spelen så måste du skaka den jävla kontrollen Alltså så man men släpp det liksom Det spelade vi en kväll för väldigt, väldigt många år sedan nu Sju år sedan, vad är det? Var det. Mm. Och Eller, eller nej och, och, Någonting sånt, sju, ja. åtta år sedan Det fan. är det nog, ja Herre jävlar var det mm. är länge sedan ja. ja, det var väl när det hade släppt Så det är ju bara att kolla det, det var väl där Ja Och så kommer jag ihåg det var en grej, alltså, att jag tyckte att vi tyckte att fan, det var svårt. Mm. Det blev svårt rätt snabbt. Liksom, att ja, Man trodde att det, fan, vi drar väl igenom det här ikväll. Ungefär så kändes ja, det som att... jag vi har ju spelat alla de andra. Mm. Och det har inte varit några större problem. Och så, och så vet jag, att jag dog på en bana och så, så här, fan, nu måste du klara den ja, så vi kommer vidare. Och så är det en del där liksom i, i bakgrunden så ligger det piratskepp. Ja. Och så är det ett piratskepp. De skjuter iväg ett skott som liksom ska landa på skärmen och så blir det mer och mer. Och till slut så är det hur många skepp som helst som bara skjuter oh, oh, oh. samtidigt. Och jag, jag sa inte ett ord. Jag bara satt mig med munnen uppe så här. Och du säger. Åh jävlar. <laughs> liksom sådär. Det här kommer ju aldrig att gå. Oh, Men jag vet inte fan hon är inte klarade. det. Kommer jag inte ihåg faktiskt Jag kommer inte ihåg den händelsen överhuvudtaget mm -hmm. men nu, För man flyger i en tunna gör man inte ja, det. Ja, Och så måste man trycka på en knapp För att den ska flyga uppåt För annars så dras den ner hela tiden ja, var det Så, så det var kanske? man trycka på knappen för att, det, alltså, Och tajma hur man ska gasa Och såna här grejer och ja, ja, det var svårt istället Men Star Fox 2 i alla fall Det var ju kul För det, det här är ju sånt här spel som man har släppt Så kallade repro-kassetter mm. Eller reproduktionskassetter. Det är ett finare ord för piratkopior. Ja. För att det här spelet hade väl... Det är väl ofta så med spel som är typfärdiga men som inte släpps att de läcker ju. Ja. Thrill killer är ju väl ett väldigt fantastiskt exempel på det mm. spel som var klart. Och man går till EA tror jag det var som skulle publicera det. var okej, det är klart. Nej. <laughs> Fan, Nej. Fan vad surt det måste du vara. skiter i det här. Det läckte ut på nätet typ samma mm. kväll. Men det är inte det rätt brutalt det spelet? Det är eller? så in i helvete brutalt. Ja, det kan ju och vara och, en av orsakerna då till att det de sannade på sex och såna här grejer. Ja, ja det är och klart. Sexuellt till... våld Ja, det är, att... men det går ju inte, naturligtvis. <laughs> det går ju inte att släppa till tioåringar. Det är ju såna här BDSM och lösa kroppsdelar. Liksom. Det är det. och eh, Ändå är det en ganska kul idé för ett fighting-spel. Ja, jo, jo. Fast de släppte ju ett, ett Exakt likadant spel fast med Wu-Tang Clan-gubbarna istället. <laughs> oh. Wu-Tang Taste the Pain. Oh. Exakt likadant fast man är rap som är utklädda till Ninjas istället. Mm. Uh, men i alla fall så då hade det var ju folk som släppte det här på sina ful kassetter och det fanns ju att ladda hem på nätet också som snäser om Uh, men nu tycker jag ändå att det var ganska kul då För att det här känns ju ändå som att folk gillar Och tycker är jävligt synd att det aldrig släpptes mm. Så då hade väl Nintendo då som en bonus Till uh, Nintendo Classic Mini Super Nintendo Edition Att det står att, 20 plus 1 Ja, uh, för det är ett bonusspel Du måste spela de andra spelen tillräckligt mycket För att du ska låsa upp det här mm. uh, Och uh, då körde jag det När jag hade köpt den här uh, lilla maniken och jag tycker fan att det är ett riktigt bra spel Och tycker att det är rätt synd att det aldrig kom Men det är väl det att det kom så jävla sent då Så att de ja. ville väl satsa på Nintendo 64 Och göra spel till den istället jo. Och då blir det ju Lilith Wars Men jag förväntade ju mig att det här skulle vara Typ Lailet Wars Fast med gammal grafik mm. I princip Men det är ju inte riktigt så Alltså du får ju välja svårighetsgrad Och det är ju ett gediget karaktärsgalleri I de här spelen Ja Eh, skillnaden är bara att här får du välja Karaktär mm. Att du kan vara peppig Eller slippig och sen finns det lite nya Karaktärer ja. Och jag tror att det är en tjej med va mm. Så jag tror att hon är en hund va Är det inte så ja. eh, Hon är också med i Lailet Wars på en bana också Ja Och sen Wolf Team är ju med också mm. I tvåan så att de okay. flyttade väl över Sånt här till 1964 istället ja. eh, Och sen tror jag du kan välja plan också Välja okay. mellan två olika plan Mm som du flyger Men det här spelet är ju lite mer som Har du spelat UN Squadron någon gång? Ja, <laughs> det har jag faktiskt gjort Det är och, inte ofta som du nämner det spel Som jag svarar ja på Nej, och det här känns ändå ganska obskyrt Ja, som med. Det, um, det är inte Mega Man och Castlevania liksom nej, utan Det var nämligen så att det var väl långt efter Jag hade väl i stort sett En sån period jag inte spelat så mycket Var det någonting så var det väl Nintendo Nintendo 64 då i så fall Men uh, 64. Min uh, klasskamrat ja, Min klasskamrat <laughs> Min klasskamrat <laughs> Timmy ja. hade... vi Var hemma hos honom en gång och så blev jag såhär Super Nintendo, det var länge sedan Vad har du? Och UN Skvadron <laughs> Och så, vad fan är det för någonting Ja men det är sidskrålande skjuta flygplan mm. Och så börjar vi att nöta detta och försökte ta så långt som möjligt Men det klarar vi aldrig för det är ju in i helvete Svårt känt mm. mot slutet Tycker Kör, jag Körde det i våras tror jag Och eh, tog mig till sista banan Men sen tänkte nej, jag nej det måste gå och lägga mig Och stängde av Vilken idiot det är <laughs> <Jag vet>. <laughs> <laughs> Och lyssna på eh, En podd där de pratar om Låt en rätte komma in Ja. Samtidigt kom jag Vad bra kväll men det spelet är ju så att om Nu är vi inne på UN-skvadron mm. Det kan du också välja karaktärer Plus att du har en karta Så det är lite strategi med också ja. att, Oj, nu börjar det komma någon ubåt nära basen Då måste man alltså döda den För att ta en annan banan så kommer ubåten närmare basen Vad tror du FN tycker om detta? Jag vet inte Mm. FN-skvadronen som flyger runt och skjuter ner Precis allting <skratt> Nej men vi ska stoppa ett krig här <skratt> <skratt> det, är, det är ju det är superbra mm. Men det, det här, alltså Japan är det ju det är ett spel som är baserat på en manga Egentligen Ja ah, okay. Men sen när det kom till västvärlden så tänkte jag men vi måste ha någonting som folk känner igen här United Nations <skratt> Ja precis, FN ut och pangar Det blir skitbra det mm. Köper... Eh, Atombomber och spränger ubåtar med. Det blir perfekt. Det kör vi på. Men då måste man tänka strategiskt och välja banorna i en ordning så att det inte kommer flygplan eller ubåtar till basen och spränger den. Ja. Och exakt så funkar ju Star Fox 2 också. <skratt> så att det är lite, eller det är ganska mycket annorlunda. Det är inte det här arkadiga. Flyga igenom banan och döda bossen Aktigt på Nej. samma sätt. Utan... Okay. Jag har faktiskt inte testat det. Jag har ju fortfarande lånat. Just jävla. Du har den, ja. ja. Det var länge sedan Fredrik frågade om han kunde låna den. Mm. Okej, okay, Fredrik, jag vet att du lyssnar. Vi, vi löser det nu. Ja, absolut det gör vi. <skratt> Men. Kan vi köpa en? Inte du gärna vill vi spela. Gör det själv. <skratt> Men jag har köpt den. Jag har den hemma. <laughs> Okej, ska Var har det. du din? I <laughs> är va? Ja, just det. Men du har alltså, den är en karta. Jag tror du får tid på dig att beroende på vilken svårighetsgrad du kör så får du olika, många fiender på den här, det är som är spelplan. Och du har kortare tid på dig svårare spelet där, antar jag. Jag testade det bara på den lättaste svårighetsgraden ja. för att annat känns onödigt. Då är det också det här skepp som flyger närmare basen. Du har basen en livmätare så de skjuter ju alltid med kanoner och skit på basen. Mm. Och sen så kan du väl åka en viss längd på den här kartan för varje tur om man säger. Ja, okej. Okay. Så då måste man också tänka lite strategiskt. Du kan ju flyga direkt till fiendens huvudbas säkert om mm. du vill men det är kanske inte så jävla smart Nej Men jag gjorde väl så att jag, jag tog väl koll på allt och så däremellan så kommer det wolf team och så blir det dogfight mm. med dem ja. och det här spelet är ju annorlunda för att det är ju inte nödvändigtvis att du flyger det är väl några banor som är lite så att flyga från punkt A till punkt B, som de här nu flyger in i skepp och flyger i små korridorer och sånt. Ja, eh, känns ju lite Star Wars-inspirerat från Return of the Jedi. Ja, men precis. När man flyger in i dödstjärnan och så kan, det finns ju första också, mm. flyger in i stora skepp och så kommer man fram till någon reaktor eller något som man ska skjuta sönder. Ja, exakt. Mm. De grejerna är ju med i det här också, fast det är snarare ganska öppet. Så du kan göra loopingar för att Byta håll till exempel Att du kan inte flyga för långt åt ett håll Utan du måste tillbaka till Mitten eller vad den nu kan mm. vara här basen är, Och skjuta vissa Fiender plus att Du kan fälla in vingarna Och så får du ben istället Som du går med så att det blir Vad fan finns det för Motsvarighet I krig på riktigt ja, Jag vet inte fan mer än typ pansarvagnar, fast den här har ben som den går med och så ska du trycka in typ tre knappar och då öppnar sig basen och så ska du kliva in där. Du kan flyga eller gå, det får du bestämma lite själv hur ja. du gör. Det är en sån grej som ändå expanderar mm. grejen. Och... Som också är med i senaste, tror jag. Det är så? Ja, det ja. är någon sån där remote-liten som går på ben. Ja, okej. Okay. Ja. Har... ja, men du ser. Mm. Det tyckte jag ändå funkar rätt bra De kontrollerna funkade bra Om man ändå tänker att det här är ju sent 90-tal ja. Eller i alla fall andra hälften av 90-talet mm. Och då är det ju lite där Du har L och R som du strafar med ja, ja Vilket gör att man får ganska Ungefär som med dagens spel Att du strafar med en spak och siktar med en annan att Lite så kändes det När jag spelade det här spelet ja Och det funkade bra Alltså Visst, det är väl en framerate på 15 frames per sekund <laughs> på de här spelen, visserligen. Ja. Men ändå funkar ju bra om man tänker sig att det här skulle vara till Super Nintendo just. Mm. Att de gör att lite mer innehåll och lite mer öppet på ett sätt. Ja. Inte samma arcade shooter upplägg. Så. Det tyckte jag var jävligt kul. Så därför är jag ändå lite ledsen över att det här faktiskt aldrig släpptes. Det var ju ändå en del spel som kommer rätt sent till Super Nintendo eh, då är det ju för sig exklusiva titlar till Japan som kunde ha kommit typ 1998 <laughs> men om det här spelet skulle ha släppts då skulle det väl ha varit kanske 96 eller något sånt där mm. och det var alltså Europa hade säkert kunnat liksom släppa det det ja, kommer ihåg att det var en klasskamrat till mig som fick Super Nintendo julklapp mm. och så skulle Nintendo 64 komma i mars Ja, men så var den jag fick ja. ett Super Nintendo också. Men mm. det såg jag aldrig som något problem. För nej. Det som var... Men då hade du ju haft en Playstation. Alltså... Aj, aj, ja, den där köpte vi i 98. Så det var kanske något år senare. Mm. Men, det som... men det som ändå... Du fick Nintendo 64 väldigt mycket senare, va? Eller hur fan ja, jag köpte ett när jag var... Fan, kan det vara 16? 29! Ah, nej. nej, 16 <laughs> var jag nog när jag köpte mitt första Nintendo ah. 64. Uh, no. Så det var... Det var ju inga problem så sätt. Men det, det, jag brukade Ett tag tills jag började tjäna egna pengar Köpa konsoler Sent mm. i livscykeln För just den konsolen För att då fanns ju alla bra spel redan ute Ja, ja just. Det. Då behöver man inte vänta på någonting Då finns allting redan mm. eh, Playstation 2 köpte jag ju inte förrän 0.5 Kort efter att jag tog studenten mm. Då fanns ju också De flesta bra spelen ja. Vill du veta en sak Sådana tänker jag sig här obegripligt Att detta skulle kunna hända Idag tror jag Jag kommer åt Lylit Wars När det skulle komma mm. Hade ju längtat efter detta Något så in i helvete Och så var det en gång så här. Det kommer på fredag Och så vet man det är Sista skolveckan här nu på fredag Och så skulle farsan åka på lunchen På jobbet Och lägga hem det så att det var klart Så att jag skulle kunna komma hem Och när jag kom hem den dagen Vet du vad det fanns då? Nej. En lapp på bordet Där okay. det stod Lailet Wars har blivit försenat Det släpps om en månad Åh oh, oh, oh, Fy fan Men tänk bara det att Nu vet man ju Ta med fan exakt när spel släpps Det finns asmycket nyheter Som är lätt att få tag på mm. Liksom eh, Hemsidor, eh, facebookgrupper Allt sånt där men här så hade vi ingen aning, vi har bara hört att nu på fredag kommer det och så drar man ingen större notis om det så vet man inte om att det har blivit försenat förrän man kommer till butiken. Ja fy fan vad rövigt. Ja. Fast lite så var det nu med Dark Souls Remastered. Jag hade ju helt missat att det blev försenat. Det var ju ändå en månad innan släpp som de ändå skrev det att till Switch så kommer det här jävligt mycket senare, mm. fast de skrev sommaren men det vet man ju vad det betyder oh. Men och... finns det nu? Nej, Nej. <laughs> Det kommer i oktober oh, jävlar. Eh, Och det visste jag ju inte så att jag gick ju och hypade ändå för det här, mm. även om jag precis hade spelat igenom det på PS3 så jag ville ju väldigt gärna spela igenom det en gång till mm. eh, fast med lite snyggare grafik och 60 fps och allt det här. Så jag satt ju det var ju för sig inte till Switch, det är ju 30 fps på det. Skitsamma. Jag var jävligt sugen på att bärbart. Ja. Och var hypad som fan. Och så var det typ dagen innan eller om det var samma dag som det skulle släppas. Och så bara, nej det kommer inte till Switch. Det släpps till PC, PS3 och Xbox One med, eller PS4. Men inte till Switch Åh, såhär, man Men vad fan, jävligt. det var ju den versionen jag ville ha Åh, Jävligt rövigt. Du vet att den fredan efter jobbet Så körde jag som en jävla bil <laughs> Verkligen så <här> oh, det, det, oh. det är ett roligt uttryck För övrigt <här> ja. för säger att, Om du hade stulit en bil mm. Skulle inte du köra Jävligt lugnt då Jo <här> För att inte dra någon uppmärksamhet till dig Nej man måste köra som en idiot Ja alltså jag förstår hur de menar naturligtvis Men ändå Det är väl mm. om man blir jagad av ja, polis precis. Så Men så kör jag in på parkeringen Där borta vid Coop vid Bärvik Där vi är max Och mer eller mindre snor en parkering För någon annan <laughs> som nästan precis ska köra in Ungefär så no. <laughs> Och springer ut i bilen Och springer inte GameStop Och bara, och så bara nej, Jag måste ha det här spelet nu Jag mm. kör till PS4 Ja, ah, jag ska gå och... Nej, jag menar det nu. Typ så, mer <laughs> eller mindre. <laughs> För att jag ville simla gärna ha ett nytt spel. Och ja. med det Och det var fredag och jag ville ha en stämning och komma hem med ett nytt spel på fredag ja, ja. eftermiddag. Men mm. det var fint väder som jag inte tänkte utnyttja eller någonting sånt. Och då tänkte jag att fan, att det här inte var Switch-versionen som jag var och inne. Och... Ja, du fick tag på en version i alla ja, fall. De ja, de hade något exemplar kvar av det till PS4. Bara, ja, jag ska gå och se om vi har några kvar jag bara, Nej, dra åt helvete, nu ger de mig ett exemplar av hans dängar jag Ja, helvete Vad hemskt Men i alla fall eh, Vi satt också, jag och farsan kommer ihåg Det fanns en sida på SVT Text-TV mm. Där de hade spelreleaser Åh oh, fan de, de kunde slå in ett nummer och så stod det så här, Nintendo och så fick man titta Ja, oh, Där står det Twilight Wars och så står det ett datum Mm det visste inte jag att det fanns. Jo då, det kommer ihåg. Text-TV. <laughs> visste du att Evelina en gång i tiden, jag ska inte säga när för jag vill att det ska vara vidtolkningsram på det här för då kommer hon bli så jävla sur. Mm. Att hon resonerade att internet, vad fan ska man med det till när det finns text-TV? <laughs> <laughs> ja. ja, men det är klart. Så har nog folk tänkt. Ja, men, ja, men ingen som är född på 80-talet. <laughs> Nej, kanske inte. En annan tänker åh, porr, bombrecept, <laughs> internetchatt <laughs> Jag vill ha fortfarande gå in på 377 på SVT text. <laughs> som... Läsa trav och resultat och såna <laughs> här grejer. Det var en annan gång när han hade en kompis som heter David. Ja. Och som vi hade varit hemma och grillda hos och drack lite bärs och sådär. Sen kommer jag ihåg exakt vad det var. Men vi retade David typ oavbrutet från det att vi kom dit för någonting han hade gjort typ. Och sen när vi blev lite fullare så var det väl någon som gick över gränsen. Och David sa, men vad fan! Och så gick han bara in. Och vi väntade lite sådär, här. men fan, var tog han vägen? Så gick vi in, då hittade vi han. I sängen, då låg han med täcket upp så här Så att bara synde. Ja. Så han slått på sin tv Så låg han och läste text-tv Men David, håll käften på i För fan, jag sitter här och läser så här, så här, och Läste text-tv Sida för sida Sådana form av avkoppling då kanske Men, så här, Det är också, jag blir så förbannad Att jag går och lägger mig Ja, vad ska jag göra? Jag läser lite text-tv det var en period när jag inte hade något arbete att gå till. Då kunde jag underhålla mig själv med att läsa text-tv. Och då läste jag alltid kontaktannonser. Ja, det är roligt. Vilka jävla tomtar det finns ja. alltså. Ja, det finns så många fantastiska. Livsnjutare. Mm. tänker man ju direkt, ah, okej, okay, det där är en alkis. Det mm. gjorde jag alltid när jag jobbade på Ala där. Mm. Så fick vi tidningen Land en gång i veckan. Mm. Och då... När den kom då satt jag mig alltid med den på lunchen Och läste kontaktannonserna i den Fast jag tycker att kontaktannonser är en jättebra grej För de som pysslar med att och hittar en tak Ja, här, så att det, det är bli... bara väldigt, väldigt roligt När man förstår Men det är ju så jävla många. personen personer. som har skrivit den här Det här är verkligen Den här personens sista Det här är sista Han har dragit ut så Jag ska inte skriva en kontaktannons i den här tidningen Nej, det är sista utvägen nu Tidningen Land Ja mm. jävlar Men så Om vi ska dra en slutsats Det exempel de som börjar De som börjar Om du inte tycker att utseende är viktigt Är jag rätt man för dig Typ så, mer eller mindre En furs som stryk Ja, och så fnissar man Fast egentligen är tragiskt Ja. Jag brukade läsa de här om Äldre man söker yngre kille Ja 18 till 25 Själv är jag mellan 55 och 65 <laughs> Ja men I alla fall Starwing-spelen Tycker jag ändå Håller hyfsat idag Till och med Starfox 2 det kändes Tycker jag ändå nytt och fräscht När jag spelade det förra året Och då är det ju ändå 20 år efter att det skulle ha Släppts egentligen Ja och det får man väl kanske ha i åtanke när man spelar Att det är ett 20 år gammalt spel Men jag tyckte det var jävligt roligt Ändå, liksom ja. så, att köra igenom Och det var inte så svårt heller Nej, okej, okay. vad bra Och kändes ändå varierat mm. Jämfört med ettan som är mer rakt på sak ja, just Och det. gör det jävligt bra Tvåan är mer... Man behöver inte tänka så strategiskt Man behöver bara, oj nu ska de här inte skjuta på min bas Nu måste jag spränga dem uta helvete Och så kanske någon Boss som kommer fram och tillbaka Det är typ som en jättestor Tusenfoting som kommer Som man måste möta flera gånger Ja, den är med som... i första också tror jag Ja det kanske den är M Möter den två gånger tror jag Kanske var det första spelet jag tänkte bara ja, nej, en, det gång, är med... en gång uppe i rymden och en gång på den här planeten ah. Venom då är det något annat i två som möter flera gånger Som inte är Wolf Men så att Jag tycker att har man inte kört Star Fox 2 Så tycker jag att man ska testa det Om man ja. gillar Lylat Wars och Starwing mm. Då ska jag göra det Ja det tycker jag att du ska göra ja. Gör det nu när du kommer hem så får du Ge en rapport nästa gång vi spelar in podd Så kan vi göra Jag tror inte att jag gör det idag Dock. Nej Nej, nu börjar klockan bli mycket för oss mm. som ska gå upp tidigt imorgon Ja, vi ska gå upp extra tidigt imorgon för vi ska till bokmässan Mm gör göra bort oss Ja, dock är jag egenskap av podden ska jag väl tillägga Så vi kommer inte bli någon sån här live podden när vi mm. springer runt på bokmässan Och mm. fingrar på ähm, Böcker <laughs> På kurslitteratur <laughs> uh, Men vi hoppas på att uh, kunna mygla in oss på lite föreläsningar Som vi ja. kanske inte har tillgång till Ja <laughs> Det finns några som faktiskt tar upp ämnena i spel Så att ja. vi kan berätta om det lite nästa gång Ja, det skulle vi kunna göra mm. Och vi säga också Kanske träffa en eh, journalist också Om vi har lite tur Ja, och kanske spela lite morgkart Ja Så det är så det ser ut Och vi hoppas att det har varit skojigt Att lyssna på podden den här veckan mm. Följ oss på Facebook, Fyrkantiga ögon Och Instagram, Fyrkantiga nollgon Mm där hittar ni allt senaste och roliga i våra liv. Ja, så är det. det för vi lever sjukt intressanta liv. Ja, det tycker jag. Och så jag. kan ni mejla oss på fyrkantigaogon i ett ord .com. Det finns ju den vägen också om ja. det är så. Eftersom jag inte har möjlighet att läsa Facebook-meddelanden mm. som är kopplade till grupper och sidor just nu. Ja. Jag, jag kan ta emot... Uh, vanliga privatmeddelanden kan jag göra Men inte de som mm. kommer till grupperna Som mm. är administratör för uh, Jag svor åt dig att inte du hade Facebook idag för det oh, fan, vad, uh, Jag såg en rolig, ett roligt Filmklipp som jag ville skicka till dig aha. Och så gick det inte att skicka I ett direkt meddelande oh, fan. Ja. Men det löser vi på något annat sätt Det kan vi göra Men då tackar vi för att ni har lyssnat på oss den här veckan Så får ni ha en trevlig helg ja, Tack så mycket Hej.